Андріан Кащенко «Зруйноване гніздо» Історичні повісті та оповідання Видавництво художньої літератури Дніпро Київ, 1991 рік Читає В'ячеслав Глушенко Кащенко Андріан Феофанович, 1858-1921 рік Надзвичайно популярний на початку ХХ століття Автор повістей та оповідань на теми запорозького козацтва, його життя і подвигів, побуту і звичаїв. Не претендуючи на глибокі історичні розвідки, ґрунтуючись на конкретних фактах і подіях, його твори приваблюють щирістю, ліризмом, болем, сприяють пробудженню почуття національної гідності, як писав видатний поет України Сосюра у романі «Сповіді Третя рота». До видання ввійшли повісті та оповідання «Славні побратими», над Кодацьким порогом, під Корсунем, з Дніпра на Дунай, борці за правду, зруйноване гніздо та інші. Під Корсунем. Історична повість. Багато подій з минулих часів життя України бачив Корсунь. Невелике те місто тепер невелике воно було і за часів Козаччини – а проте багато вважило в житті України через те, що стояло в осередку козачих земель. І до того на битому шляху з Запорозької Січі та Чигрина на Білу Церкву, а далі на Київ, Львів та Варшаву. Через той битий шлях Корсун зазнавав багато лиха. Бо як тільки татари набігали на Київщину або Білорусь, то вже вони не минали Корсуня. У пізніші ж часи. Коли почалася боротьба України з Польщею, Корсень не один раз переходив з рук до рук. Скільки-то разів Корсень було руйновано і випалювано до останньої хати, так того ніхто і не злічив би. А все ж таки, після всякого руйнування, люди, що переховувалися під час руїни по лісах та байраках, знову збиралися до своїх зруйнованих осель і відбудовували їх у друге бо дуже вони любили свою рідну Крутоберегу Рось та свої кучеряві садки і зелені ливади, що широкополим килимом слалися до Росі в захисному куті річки. За тих часів, що про них піде наше оповідання, себто за часів великого руху українського народу під приводом Богдана Хмельницького, у Корсані було не менше як 103 хат та дві невеликі церкви. На високому шклині, що Рось обминав з трьох боків, стояв невеликий замок, збудований власником Корсеня Вишневецьким. Край міста, недалеко від Росі, стояло причилком до вулиці хата реєстрового козака Цимбалюка. Та хата була велика, під новим солом'яним дахом, щотерма обведеними суриком вікнами у двір, широкою навкруг хати призьбою. Всередині хата була поділена на дві половини. У праву руку від Сіней було дві світлиці, де містився Цимбалюк з жінкою і дочкою. Просто проти Сіней була пекарня, а в ліву руку від Сіней була одна невелика світлиця. Ту світлицю Цимбалюк прибудував до хати торік, маючи надію, що його єдина дочка Пріся, що саме стала на виданні, житиме в рідному куточку і після одруження. Данило Цимбалюк козакував з молодих літ. Першим походом, що в ньому Данило брав участь, був славний похід гетьмана Сагайдачного на турецький город в Криму Кафу року 1616. У тому поході він добив досвід, як рубати ворогів, лазити на ворожі мури та башти і визволяти земляків з бусурманської неволі. На другий рік він руйнував з тим таки Сагайдачним турецький трапезонт, пали в околиці цар-города. Після того він отбув кілька походів на Москву, а року 1621 рубався з турками під Хотином, де Сагайдачний, зрятувавши польське військо від загибелі, навіки прославив козаків синів України. Звикнувши за часів Сагайдачного мати поляків-забратів, Цимбалюк і за пізніших часів був тієї думки, що треба жити з поляками у згоді, і що всі, які чиняться на Україні козакам та селянам Кривди, є випадкові. Чиняться панами, безволі і відома короля. І колись минуться. Через такі свої міркування під час повстання Тараса Трясила він не тільки не пристав до запорожців та повстанців, а навпаки ремствував на козацьку молодь за те, що та єднається з запорозцями і, дратуючи тим польське панство, накликає на Україну нові утиски. Під ті часи ворожнечі поміж козаками реєстровими, себто такими, що мали від польського сейму права на волю та власність, і позареєстровими, себто запорозцями, виключеними з реєстрів, була велика. І Цимбалюк, оберігаючи свої права, був таким щирим прихильником поляків, що коли коронний польський гетьман Конецпольський під час війни з гетьманом Сулимою надумав добути того зрадою, то він був одним з перших козаків, що згодилися йти в табір Сулими і, вдавши з себе товаришів та однодумців, захопили гетьмана зрадою і привели до Конецпольського накатування і страту. Проте за останні роки погляди і міркування козака дуже одмінилися. Він побачив, що вільний за його юнацьких часів український народ польські пани, що далі все дужче за згодою короля, підвертають під себе, не вважаючи на те, що українські селяни до того часу або зовсім не брали участі в повстаннях козаків, або участь їх була малопомітна. Коли таким чином Цимбалюкові впала з очей полуда, він зрозумів, що утиски селян то не кара за повстання, а робляться з тим, щоб повернути всіх українців у невольників. Коли ж після того почалися утиски на православну віру, і одна церква в Корсуні була примусом повернута на унівацьку, а друга була віддана в оренду жидові, Цимбалюк зрозумів, що поляки напосілися на Україну. Щоб примусити всіх українців стати поляками Коли ж врешті за останні роки поляки Не вважаючи на спокій України І бездоганну вірність реєстрових козаків Одібрали у них право обирати свою старшину Вільними голосами Та приставили до них старшого З своїх полковників з польської шляхти Старий козак засумував Що козаччині приходить край І покинув служити записавши до козацького реєстру замість себе свого єдиного сина Василя. Доживаючи тепер свій вік у Корсуні, Данило дуже сумував і каявся в помилках свого молодого життя. Найбільше ж його мучило сумління за тим, що він зрадою згубив славного козацького ташка і гетьмана Запорозького Сулиму. Під ті часи у Корсуні З'явився козак Микита Галаган, що десять років пропадав з Корсуня невідомо де. Микита Галаган був козак, як тоді говорили, з діда і прадіда. А що від часів гетьмана Сагайдачного всі козаки мали обов'язок давати своїм синам освіту, то й Микитин батько дав своєму синові освіту в бурсі «Київського братства». Ця освіта, що впровадилася тоді під керуванням самого митрополита Петра Могили, вийшла на велике лихо самому Микиті і на велику користь та втіху Україні. Бо коли року 1637 гетьман запорожських козаків Павлюк підняв на Україні проти польського панування повстання, Микита не звернув уваги на те, що більшість реєстрових козаків, забезпечених ґрунтами і волею, лишилося на польському боці, перейшов до запорожців, бо ті обстоювали за права всього українського народу, поневоленого поляками, і за православну віру, тиснуту католицтвом та унятством. Після того, як це повстання скінчилося перемогою поляків, Ликиту Галагана за участь у ньому було виписано з реєстру козаків, а разом з тим він позбувся і усіх козацьких прав. У нього було дібрано батьківщину разом з хатою худобою, а його самого записано у підданці септов хлопи панів Вишневецьких. Галаган не скорився тій карі. Він покинув рідний Корсунь і втік на Запорожжя, маючи думку повернути собі свої козацькі права збройною рукою. З тією метою через рік він разом з запорожцями та козаками виписчиками, Знову ходив на поляків під приводом остряниці та гуні, але і ця війна скінчилася нещасливо. І Микита разом з запорожцями мусив тікати на Січ-Запороги. Та і на цьому не скорився завзятий Галаган. Через два роки з запорозьким ватажком «Півтора кожухом» знову ходив він на Україну піднімати повстання. Коли ж і це повстання не довело ні до чого – та не знаючи, до чого прикласти своє завзяття, Микита пристав до отамана Максима Гулака, що за гроші взявся допомагати турецькому султанові проти персів і ходив з ним за Кубані далі через Кавказ, аж у перську землю. У тому поході Галганові поталанило. Він добув багато золота і, повернувшись з ним до Січі, почав шукати собі свої козацькі права. Почувши, що Богдан Хмельницький, який був у гетьмана Остряниці за військового писаря і добре знав Галагана, тепер був Чигиринським сотником, Микита подався до нього і, розказавши про свої пригоди і бідування, просив поради. Хмельницький був дуже прихильний до всяких прохань. Через одного з своїх приятелів, шляхтича, Чигиринський сотник полистувався з Єремою Вишневецьким і той за п'ять тисяч золотих згодився забути про всі провини Галагана і, виписавши його своїх підданців, приписав до корсунських міщан. Про те ж, щоб повернути Галаганові козачі права і маєтки, Вишневецький і слухати не хотів. Та те було і не в його владі. Таким чином року 1647-го, після десяти років змагання за свої права, Галган повернувся нарешті до Корсуня вільним, маючи до того деякі гроші, і хоч був приписаний до міщан, але на те не вважав, а носив при боці шаблю і звав себе козаком. Через недовгий час після повороту до Корсуня, проходжуючись понад Ростю, Микита зустрівся з прісою цимболюківною, саме коли вона підходила до річки з відрами. Завзята постать, загартованого у походах до бойовищ козака, його довгі чорні вуси та пекучі очі, зразу вразили молоду дівчину. А вона засоромилась і, почуваючи на собі пильний погляд козака, мов не своїми ногами ввійшла в річку, не своїми руками набрала у відра води, хапаючись, почепила їх на коромисло і, піднявши на плечі, хутко побігла берегом, підвертаючи до стежки, що простувала до батькової корови левади. Микиті теж зразу впала в око ніжна гнучка постать дівчини, бо краси тієї постаті не мали сили заховати від його очей ні біла мережена сорочка, ні коротенька різнокольорова плахта, що так щільно обгортала її стрункий стан. Поки Прісся набирала воду, Микита стояв на березі, стежачи очима за всіма рухами дівчини. Коли ж вона вийшла з води, Козакові схотілося глянути на неї зблизька, і він, перепинивши Прісі дорогу та піднявши трохи шапку, промовив Дозволь, дівчину напитись води». Пріся спалахнула рум'янцем, і, підставляючи Козакові переднє відро, теж йому вклонилася, коли ж козак нахилився пити, а стихо проказала «Доброго здоров'я пивши». Микита, нахилившись над відром, не стільки пив, скільки очі попасав на прісі. І добре тепер розглядів, що у дівчини великі карі з довгими віями очі, а над очима рісні та вузенькі, мов шнурочки чорні брови. У волосся дівчини було встромлено кілька хрещатих барвінків та червоний мак, що найгучніше припадав до її чорнявого волосся і смухлявого обличчя. Зустрівшись Очима з поглядом козака Прися ще дужче засоромилася, і, щоб не зустрітись поглядами вдруге, одвела очі набік, дожидаючись хвилюванням, поки він нап'ється. Та й солодка ж у тебе, дівчино, вода, сказав Микита, відхиляючись нарешті від відра. Його голос був любий, Присі, і їй зразу чогось стало весело. Яка в росі, така і в мене. Сміючись, відповіла дівчина і, кинувши на козака ще один погляд, побігла стежкою до ливади. От з того і почалося. Пріся щовечора ходила до росі по воду, а Микита саме тоді й проходжувався понад россю. Козак та дівчина скоро розбалакалися, розпиталися і врешті одне в одно закохалися. Микита не ховався своїм коханням, як тільки зрозумів, що кохає, пішов до цимбалюкової хати. Старий козак зустрів його привітно, але дивився на нього здивовано, пригадуючи, де саме його бачив. Щось, козаче, сказав він, мені твої очі дуже по знаку. Чи не бачив я тебе коли? Галган зразу пригадав, де бачив цимбалюка, і почував себе дуже ніяково. У нього навіть промайнула в голові думка, чи варто й починати пропрісю розмову, бо він боявся, що як тільки її батьки довідаються, хто він, то певно піднесуть йому гарбуза. Проте молодий козак не хотів ховатися. «Не гнівайтеся на мене, дядьку, за те, що давно минулося. Ви пам'ятаєте, як під Голтвою Потоцький з польським військом насідав на Остряницю з запорозцями?» Цимбалюк здивовано підняв свої рясні, сиві брови. «Так оце ти!» Сказав він напівсуворо, напівжартівливо. «Ти той самий, що влучив мене шаблою по плечах!» «Та ще тепер вражий сину і до хати моєї прийшов! А що ж я мав чинити, коли ви билися поруч з ляхами ворогами нашими?» Сміливо, дивлячись старому в очі, відповів Галаган. «Пробачте, дядьку!» Бо коли б воно і зараз так трапилося, то що б було, доказуй, то і тепер було б вам, от мене, те саме, що й ляхам. Ах, ти ж Вже зовсім жартовливо говорив старий козак, і вся його високомогутня постать затрусилася від сміху. До моєї хати прийшов, та ще на мене й нахваляється. Ні, козачі, додав він далі вже без сміху. Тепер того вже не може бути. Тепер я зрозумів свій гріх, що на своїх воював. А ти, козаче, митець битись. Бачив я, як ти рубався. Бодай би не коштувати, досі на негоду плече не є. Ну кажи ж, хто ти сам єси? Та ви ж, певно, пам'ятаєте Петра Галагана, листровика. Ну, ще б пак, тож мій приятель був. Пиром йому земля, а я його син Микита. Дивись.